От социализъм към капитализъм. траектории на медиите. Това ще е темата на предстоящото издание в поредицата Културата на прехода на 25 октомври. Другата среда от 18.30 часа в Културния център на Софийския университет. Свети Климент Охридски. Казвам добър ден на доцент доктор Ани Бурова. Здравейте! Тя е редактор в Литературен вестник и преподавател в Факултета по славянски литератури. Казвам добър ден и на доцент Орлин Спасов. Здравейте, доцент Спасов! Здравейте и Доктор по социология, неговата дисертация да припомня е на тема медии и преход, политики на репрезентация. Той е и член основател на Фундация Медии на демокрация. Всъщност, негова ще е лекцията за медиите в поредицата Култура на прехода. Първо обаче към доцент Бурова, която е и ръководител на целия проект Култура на прехода. Предлагате на практика необичаен поглед към този период, който се наложи с името Преход, през различните сфери на културната продукция литература, медии, кино, чак до архитектура. Дава ли това възможност да видим нещо по-различно от тези анализи, които чуваме от социолози и от политически анализатори, които от време на време, но със сигурност по-често, отколкото би трябвало, казват, че преходът е свършил? Надявам се, че дава по-различен поглед. Това беше нашата идея. Всъщност, намерението и на цялото изследване, част от което са тези лекции и на самата поредица от лекции, е да потърси по-скоро причините, поради които е, съвремениците на прехода го мислят по един или друг е, начин, е, забравят някакви неща от него или пък го виждат в определен ракурс. Така че, разбира се, историци, политолози, социолози, те изследват самите явления, е, а пък ние се стремим да изследваме по-скоро образите, така да се каже, е, представите, които се формират за за прехода. И тъй като литературата и изобщо изкуството винаги участват в подобни обществени процеси и то участват обикновено по един по-дълбок начин. Това беше и, и нашето намерение. Това е нашето е, намерение. Сега интересно е какво добавя наистина културата и различните културни продукти. Води ли рухването на една тоталитарна система, която се опитвала да овладява идеологически точно полето на културата, до обратното до културен разцвет? След малко ще питам, е, доцент Спасов, как това влияе пък в медиите. Ами, да зависи какво разбираме под разцвет. Ако разбираме този плурализъм, който примерно веднага след 89-та година, още в самото начало на 90-те години завладява литературата и изобщо всички изкуства, тогава да. Ако предполагам, че мнозина ще възразят на това, като кажат, че пък пазарните, пазарния контекст и условия, в които попадна изкуството, се отразяват по друг начин, не точно като разцвет. И примерно 90-те години са много интересни ни в това отношение, защото тогава изчезват всички до тогава съществували механизми на функционирането на културата, литературата, киното и така е, нататък, но пък самото то получи, самите те получават възможността да бъдат така да се каже абсолютно свободни. И затова има винаги различни е, е, интерпретации. Е, едни ще ви кажат, че това е шок и травма, други, че в крайна сметка свободата на, на Наговорена и на всякакви стилове и така нататък е достатъчна компенсация за това. А, така че това, до което води отпадането на контрола върху а, изкуството при всички случаи е а, този наистина огромен плурализъм палитрата от всякакви теми и стилове поетики и така нататък, които избухват буквално тогава. Отпадането на контрола, отпадането на цензурата, някои ще кажат плурализъм, казвате вие, други ще кажат води до чалга във всяко едно отношение. Това негативната... също, защото се появява, избира се, мощно и, и, и масовата култура. Сега много ми е любопитно наистина как медиите стоят в този период и какво говори първата и най-повърхностна съпоставка между дисциплинираните рафтове на печатните медии преди 1989 година и ширенията от вестници, преобладаващото жълто в вестникарските заглавия, жанрове, таблоидната култура на 90-те. Това ли е всъщност духът на капитализма, доктор? Доцент Орлин Спасов включваме сега в разговора. Ще ни върнете ли към а, онзи образ от а, претрупаните с а, многобройни издания, много жълти такива също така, а, в началото на 90-те? Няма как да не се върнем към тази тема. Но първо бих искал да кажа, че самата идея да изследваме медиите като културен феномен е много интересна, защото това е правено доста ограничено през последните години. По-скоро ние сме ги разглеждали а, като четвърта власт, като нещо, което е по-близо до властта, като нейна коректив. Но сега се опитваме да сменим гледната точка и да а, разсъждаваме за това, че те приближат и към културата. Впрочем, дори Националният статистически институт така ги класифицира медиите там са поставени заедно с библиотеките, кината, музеите, театрите и така нататък. Така че ако има някакви проблеми с медиите, ние знаем, че имаме в прехода, а, тези проблеми не са свързани само с тяхната независимост и автономност, но те са и а, проблеми на българската култура. Които през тях стават а, много видими. А, така че да, това, а, което ще бъде акцент на моето представяне, е тази а, обща рамка, преходът от социализъм към а, капитализъм. И аз мисля, че е вече много важно а, да говорим не само за социализъм, а, и за неговите недостатъци или предимства в някои случаи. Но вече да обърнем поглед и към капитализма, защото като а, система, която наследява социализма, тя също има своите проблеми и тези проблеми не трябва да бъдат а, извън а, критика. Но все пак, за да разберем промените от гледна точка на, на а, капитализма в а, медиите, според мен е добре да а, обсъдим а, нещата, които. А са общи за двата периода, които се споделят по отношение на медиите преди 89-та година и след. За кои са новите неща и как те характеризират този капитализъм. Сега това е много да? интересно, което казвате. Има ли всъщност нещо общо между медиите преди 89-та и медиите след? Сега ние знаем, че от държавни и партийни медиите след това станаха частни. В голямата си част, нали, изключваме обществените да. медии. А, да. а, но стои въпроса станаха ли частните медии всъщност автономни от държавната власт, независими от държавната власт? За съжаление, не се случи този процес, поне не в достатъчно степен, но, разбира да се, има, има споделени неща в двата периода. Най-малкото има българско национално радио, българска национална телевизия и преди 1989-та БТА. Има. СБЖ, даже ако щете има факултет по журналистика, има реклама в медиите, т.е. някои пазарни елементи можем да ги открием и преди 89-та година, но има и още нещо много важно, дълго време едни и същи журналисти работили преди 89-та година, правят промяната, те продължават да са носители на тази промяна, следвателно е на лице. Както виждате, известна плавност на прехода, въпреки цялата негова революционност. Но това, което и вие казахте, е много важно, защото след 89-та година се появяват неща, които са си характерни вече само за този нов период. И на първо място това са частните медии, преди 89-та изобщо няма такива. На второ място това са чуждестранните медии, защото по-рано и такива няма в България. Тяхното присъствие сега е много силно доминиращо в почти всички сфери. И а, третото много важно нещо това е появата на интернет с всички огромни ефекти, а, които а, тази поява упражнява върху българските медии. Но, разбира се, ако трябва а, с две думи да въведа най-важната характеристика на културната промяна, това е именно, че се появяват булеварни медии, тъй като преди 89-та година такъв вид медии изобщо няма в България. Това е един нов а, културен а, феномен, Имамо, но на този филм се появява и а, нововъзникналия а, капиталистически ориентиран медиен пазар. Казвам капиталистически ориентиран, защото тук а, основната цел на медиите е става печалбата и това е една много ключова промяна преди 89-та година не печалбата движи основни медията, а пропагандата някакви съвсем други неща. Докато сега, а, когато основната ориентация става а, печалбата, се появява една много сериозна конкуренция между а, големите играчи, което води до производство на един нов вид медийна култура, която е предимно ефтина, а, предимно ориентирана към забавлението и съответно тя се опитва да привлече колкото се може по-широка публика и когато това се случва в много голям мащаб, както става след 1989 година, всичко това води до значително намаляване на качественото съдържание за сметка на развлекателното съдържание и въобще на по-етиното съдържание. Така, Ту, че... да, това, което се нарича инфотеймент, нали, от информатика и ентертеймент и забавление, таблоидността в медиите, казвате качеството също така. Но на мен ми е любопитно, смятате ли доцент Спасов, че пазарът в медиите и конкуренцията между медиите Помага на журналистиката да бъде независима след 1989 година в България реално или напротив, тя остава зависима включително от политическата власт и деформирана като качество? А, да, за това ние много сме говорили в анализите на нашата фундация. Това е част от докладите на много международни организации, които се занимават с мониторинг в медийната сфера, оказва се, че преходът към този свободен пазар в крайна сметка не успява да осигури нито качество на медийна среда, нито достатъчно свободна Меди на среда. И да безбират се, трудно е да се направи съпоставка между зависимостите на медиите преди 89 година, които са много сериозни и тежки, и зависимостите след 89-та година, но несъмнено, и в периода на прехода, такива зависимости остават а, да а, тежат върху медиите и на Асоциацията на европейските журналисти, например, също многократно ги е анализирала, и те идват по няколко рини. Първо идват по економическа линия, от страна на собственици на медиите, от страна на рекламата на рекламодателите, но също така, както добре знаем, те идват и по политическа линия от партии, отделни политици и така нататък. Един широко разпространен феномен в тези иначе пазарни условия се оказва автоцензурата, много теми са табуизирани. Това също е широко изследвано и не е някаква изненада, но а, фактически а, ние в това, което и аз ще се опитам да а, анализирам а, по време на тази лекция, е да покажа а, как а, целият този процес на политическа зависимост и економическа на медиите е част от един по-общ процес, който има а, така, наистина и културен облик. А, става дума за това, че в а, процеса на прехода настъпва така наречения а, етап на медиатизиране, което означава, че а, много сфери като се започна от политиката, но не само тя, мина се през културата и, да кажем, се завърши с спорта и даже, ако е, и религията, а, всички тези сфери започват все по-силно да се съобразяват с а, това, което се нарича медийна логика. Т.е. да се адаптират в своята собствена а, дейност към начина по който а, работят медиите, за да а, имат по-добър достъп до а, съответните публики и за да могат по-добре да изпълняват своите собствени задачи. А, и не само политиците правят това приспособяване, опитвайки се в неговия процес да влияят върху медиите. Това се случва в много а, сфери и затова логиката на медиите става повсеместна. Тя прониква абсолютно навсякъде, включително в най-различни сфери на. Културата, да вземем примерно литературата, а, която се променя много а, поради бездействието на тази а, медийна логика. И днес, а, може би, доцент Бурова това, че ще каже за това, тъй като тя е по-тесен специалист в литературата, но днес виждаме, например, как някои от най известните български писатели са колкото литературен, толкова и медиен феномен, с тяхното присъствие а, много силно в а, медиите, а самите медии, влияят и върху промяната на литературните жанрове. Появяват се напълно нови литературни формати, които съществуват само онлайн и които, че да се поддържат главно от аматиори, като фендам, онлайн поезия ага. и така нататък. Добре, а това обаче, аз се питам до каква степен е свързано с традиционните медии или с мощните влияния и деформацията на традиционните медии от социалните мрежи, от интернет, от това, от бързината на информацията и дезинформацията, включително сега, нали? А, всеки трол също може да се брои сам себе си за журналист. Някои хора не правят и разлики даже в това. Така, а, така да. че до каква степен всъщност, знаете ли какво се питам, кога свършва, вие слагате ли, слагате ли такъв тип маркери, а, края на прехода за а, медиите от социализъм към капитализъм с а, идването и мощното влизане на социалните мрежи и интернет ли настъпва, примерно? Ами, това е много дълга <съква> за края на прехода и знаете, че е големи спорове има. С, а, само няколко неща много накратко ще кажа. Първо, това така, до голяма степен е и субективен а, въпрос. А, зависи а, от това хората дали се идентифицират като спечелили от прехода или отпреку, дали като загубили, защото има много представители на тези две групи и от това зависи кога се слага края на прехода. Аз самия в една статия, която тази година публикувахме в съявтоство с Николета Баскалова от Фондация Медийна на демокрация. Казахме, че за нас преходът по отношение на медиите свършва през 2007 година, когато България става член на Европейския съюз малко преди това, няколко години член на НАТО, така че чисто формално би трябвало да можем да кажем, че преходът а, свършва тогава. тогава. Да, но пак казвам, това е до голяма степен а, субективно и някои елементи на прехода а, продължават и след а, този период. Но тъй като вие казахте за интернет, аз искам да се върна към тази тема. Защото ако има нещо, което в началото на нашия разговор, нарекохте разцвет а, на културата, то има му, като че този разцвет под формата на изобилие най-вече се вижда в а, това, което се случи а, в интернет. И просто интернет промени всичко, включително и по отношение на медиите, но ние... А, като че ли дори още не може си да дам достатъчно знака за дълбочината на а, тази промяна. На ли, да. Задател... Много малко време ни остава. Да, а, само да, това да. давам като знак, а, за да ви попитам. всъщност, знам, че това също е голям въпрос а, и отговорът не е кратък, а, но а, може би да и не. Вие вярвате ли доцент Спасов в полезната регулация? Защото в Европейския съюз вярват и последните им усилия, закона за дигиталните услуги, закона за свободата на медиите показват това а вярвате ли обаче, вие, че у нас може да се направи смислена регулация на това а, диво поле, в което наволят цъфтят и отровните цветя на дезинформацията? А аз се опасявам, че тук в това диво поле, както много сполучено, го наричате, ще се случи това, което се случи и в подпитомното поле на традиционните медии, нали? където ние имаме една доста добра регулация в България. Съсгурност това се признава и от международни институции, но проблемът е, че тази добра регулация не се спазва по един добър начин. Мисля, че също се получи среда с тези нови регулации, които се появяват по отношение на интернет средата. Добре. Със сигурност ще е интересна вашата лекция. Пак ще кажа от социализъм към капитализъм през полето а, на медиите, траекториите на медиите. Сега ще завършим този разговор с а, доцент Бурова. Следващите събития и теми от литература до архитектура и може би да кажете ще има ли а, един краен продукт, сборник, публикация, книга, архив от тези събития? Лекциите започнаха през септември. Идеята е да бъдат веднъж месечно. Те ще приключат през април. Винаги са последната сряда на месеца в театралната зала на Софийския университет. Организира ги културния център на университета и много се радвам, че те ги включиха в, в своята програма. Има идея да бъдат публикувани тези лекции в академичното списание Пирон на Софийския университет след техния финал. А иначе всъщност всеки момент ще излезе един сборник, който не е точно от тези лекции, а е от изследването част, от което те са сборник от една кръгла маса, която организирахме преди вече почти две години и предстоят вероятно още два сборника в рамките на самото изследване. Те са научени сборници, свързани точно с темата на, на изследването. Благодаря Ви, доцент доктор Ани Бурова и доцент доктор Орлин Спасов. Пак ще кажа, ако ви вълнува темата, какво се случи с обществото ни след падането на Берлинската стена и какво се случи с медиите в прехода от социализъм към капитализъм, не пропускайте лекцията на доцент Спасов на 25 окт. В среда от 18:30 часа в Културния център на Софийския университет Театралната зала.